Відкриття найсуворішого материка Землі Експедиції 18-го початку 19-го століть ознаменувалися найвизначнішими географічними відкриттями. Однак величезні приполярні простори Південної Півкулі усе ще залишалися на карті білою плямою. Тому перед російськими мореплавцями Белінгсгаузеном і Лазаревим, які очолили нову полярну експедицію, було поставлене завдання проникнути якнайдалі на південь. Два трищоглових вітрильних шлюпи «Схід» і «Мирний» вийшли із Кронштадта влітку 1819 року. Для закупівель морехідного устаткування екіпажі зробили зупинку в англійському порту Портсмут, після чого вирушили до Бразилії. Поповнивши запаси провізії, росіяни взяли курс на південь у незвідані райони океану. Незабаром шлюпи опинилися біля оточеного льодами острова Сандерса, а потім вирушили до відкритої куком землі Сандвіча. Тут удалося з'ясувати, що це не один великий острів, а цілий архіпелаг. З кожною милою ставало все складніше йти поміж льодів. Дуже ускладнювала плавання і туманна погода, але Белінсгаузен та Лазарів не залишали спроб пробитися далі на південь. Нарешті їм удалося перетнути лінію південного полярного кола. На близькість суходолу вказувала безліч полярних птахів, що з'явилися, але погодні умови перешкодили мандрівникам роздивитися щонебудь, крім безкрайніх льодів. Тоді мореплавці не знали, що спостерігали окраїну гігантського крижаного щита Антарктиди. Проте 28 січня 1820 року увійшло в історію як дата відкриття найсуворішого материка Землі. Морози, що посилилися, та шторми, які стали частішими, робили подорож усе небезпечнішою. Тому Белінсгаузен наказав пливти до Австралії, щоб відпочити і підготувати кораблі до нового підкорення приполярних широт. У середині листопада 1821 року Схід і Мирний знову направилися до Антарктиди. 22 січня росіяни відкрили острів, який назвали ім'ям Петра І, а через шість днів – берег Олександра І. Але ступити на земну твердь їм так і не вдалося. До Кронштадта Схід і Мирний повернулися влітку 1821 року. Експедицією було відкрито 29 островів і один кораловий риф. Чи знаєте ви що за час подорожі росіян їхні кораблі пройшли понад 92 тисячі кілометрів. Ця відстань більш, ніж удвічі перевищує довжину екватора Землі.